Попушу самосаду. Однак не вдарили коня. Лише Позамахувались на нього. Відігнали від квіток І вправно вкоротили повід. Вона з такою рішучістю кинулась до коня, Що Засяцько аж розчарувався, Коли вона не огріла кратита. Бо це імення пришив Коневі Засяцький попередник, Що пішов у Полтаву на підвищення. Ти ба, художниця міг коня перепнути, Подумав за сядькою і присилував себе заспокоїтись. Бо спокій найбільше пасує його посаді, а посада, в свою чергу, надає офіційної солідності його думкам, рухам і вчинкам. Він уже запримітив, що дерев'яні дверцята курника збуті з дощок, на яких віднілися щось намальовані очі, лики, шматки крил, головешки квітучих соняшників. Дошки було збито навгад, перемішано з толірем, з повною байдужістю до мальованого на них. Тому дверцята нагадували якусь строкату, навіть моторошну картину, на який світ лише творився, витоготовляли стільки заготовки до нього. Крила, очі, квіти, соняшники, дитячі руки, білий конячий хвіст з банок із глини гілочка боску. Але все це ще було розкидано в безладті, в якомусь тюхтійському шарварку, Тисячоліття нелюдської роботи іще шліхуматимуть, підганятимуть, будуть розставляти на свої місця уламки цього світу, щоб він став придатним до життя і щоб у ньому відрегулювалась фінансова дисципліна. Гай-гай, подумав спантеличино засядько. Тут і справді малювання поставлено на вал, коли навіть двері курника розмальовують. Від отих малюнків краще кури несуться. «З переляку просто гублять яйця в курнику!» Кивнув головою в бік курника за сядько, і шкіряний кашкет мало не завів з нього. «Навпаки!» – зухвала ргатнула Катря. Бо сторопіння вже встоялося її душі, натомість прибула якась лиха, навіть агресивна сміливість. Задавля... Задивляються на малювання і забувають нестись. Зате з їхніх яєць вилуплюються потім різнокольорові курчата. Бувають, наприклад, зелені фіолетові, синьокрилі, з горлячком, як вишита сорочка. Тільки проклюночка ралюші починають одразу співати. І курочки її півники. А чи небожевільна вона була? Глубі кури, у вишитих сорочках, курчата співають, – подумав засядько. А чому ви і не виходите? Зайнята дуже, ніколи весілля справите. А взагалі є заручена. З ким? А з колгоспом? Подала заяву, нас розписали. А весілля справляти ніколи, роботи в полі багато. Катря рагоча таким неприродним металевим сміхом, що інспектор, вирячує на неї злякані очі, откидає за спину польову сумку. «От що, молодице, не городи дурниць, а згортай свій промисел, бо як накладу на тебе податок, день і ніч будеш малювати, щоб заплатити його. Ой, Поядечку, та я вам руку поцілувала, аби ви тільки мені дозволили день і ніч малювати». Замість відпочинку я б ще б і в колгосп на роботу ходила. Радісно вигукнула Катерина, та так радісно, що тепер у лисівцька не було суміву. Вона таки не сповна розуму. Дивись мені. Промимрив він якось непевно і знічено. Аж наче винувато. Зрештою сказав, щоб з інспекторською гідністю вийти з цієї безглуздої ситуації. Потім у фіннвідділі скажуть «Поїхав, не розібрався». На причинну дівку, яку ніхто не бере наклав податок. Буду дивитись, дядечку. На всі очі буду дивитись. На людей, на квіти, на вечори і ранки, на небо і землю. Це ж таке диво бачити білий світ. Лиш дв'язуйте коня, бо він мені всі півонії понищить. На що ж я тоді буду дивитися? Засядько довго закурював, бо кисет затягнувся тугий вузол, і його треба було розмолцовувати зубами. Хазяйновито оглянув заднє, розтовчене на сільських дорогах колесо. Поправив хомут на кінській шиї. Хомут хтось пофарбував зеленим, і він скидався на лавровий вінок. Покректоючи залізу бричку, підтягнув за собою польову сумку. Поки поправляв віжки, сумка з провисла з брички, торкалася бокші старого колеса. Ню, кредит! «А ти, дівко, дивись мені!» От назад, блиснув пласкою вологою ботилицею і сіпанув віжки. Застояний кінь охоче затрюхика, набігу розтрушуючи в пелюгу сільської вулиці зелені м'ячики по сліду. Катря навіть заповажала себе після цієї розмови з він інспектором, Принесла чистої води із краніцем, милась, одягла празнакову отіж і пішла до лісу малювати. Однак навіть за такого рівня цивілізації, який невідступно бісить Никона, проархаїчна сільська пошта спрацювала на всю потужність наявних язиків і вог. Тату з мамою повернулися з Райківщини серед ночі, бо хтось устиг їм на храм сказати –